כל הבא אל האוהל, וכל אשר באוהל, יטמע שבעת ימים, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פטיל עליו, תמהו. הוא, וכל אשר ייגע על פמי השדה, בחלל חרב או ומת, או בעצם אדם או וקבר, יטמע שבעת ימים. ולקחו לטמא מאפר שרפת החטת, ונתן עליו מים חיים אל כלי.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 תטמע עד הערב.